V jednej starej, ale peknej chalúbke žil starček so starenkou, ktorí nemali žiadne deti. Boli chudobní, ale aj tak po dieťatku veľmi túžili. Keby sme mali aspoň jedného malého chlapčeka. Veľakrát si povzdychol starček. Raz, keď odišiel orad na pole, narodil sa mu doma synček. A pretože bol tak maličký, ako prstík, starenka mu dala meno Pálček. Chlapček to ale bol šikovný a sotva bol na svete pár hodín, už veselo behal po chalúbke a šantil ako niekoľko detí dokopy. Starenka uvarila obed a keď ho chcela odniesť starčekovi na pole, Pálček na ňu zavolal. Mamička, zostan si deť doma a pekne si oddychni. Ja oteckovi obed na pole sám odveziem. Ale, Pálček, ako by si odniesol košík s obedom? Len mi, mamička, obed do košíka pekne poukladajte a o nič viac sa už nestarajte. Mamička ho teda poslúchala a nestačila sa čudovať, keď Pálček zobral košík do rúk, zdvihol ho nad hlavu a veselo s ním bežal za oteckom na pole. Ľudia, ktorí na ceste stretávali košík, ktorý si sám z obedom vykračuje, sa za ním zvedavo a nechápavo obzerali. Pálček bol totiž taký malý, že ho pod košíkom vôbec nebolo vidieť. Keď prišiel k potoku, cez ktorý neviedol žiadny most, hneď si poradil. Vytiahol z košíka drevenú lyžicu, sadol si do nej ako do loďky a košík ťahal za sebou. A tak sa preplavil na druhý breh. Tam už na políčku oral starček a pálček na neho už z diálky volal. Otecko, otecko, priniesol som vám obed. Lenže starček bol na druhej strane pola a tak ho nepočul. Až keď sa priblížil tesne k starčekovi, ten sa začudoval, kde sa tam košík zobral. Čo tu robí náš košík s obedom? Starenku nikde nevidím, tak kde sa tu len zobral? Ja som vám ho priniesol, otecko. Ja som váš syn a volám sa Palček. Čože? Ja že mám chlapca? Áno, dnes ráno, keď ste odišli na pole, tak som sa vám, otecko, narodil. Starček mal spálček a veľkú radosť, len sa stále čudoval nad tým, ako mu mohol novorodenec, ktorý sa ráno narodil, už na priniesť obed na pole. Už sa toľko nečudujte, otecko. A radšej si sadnite do hrazdy a začnite jesť, lebo vám obed úplne vychladne. A zatiaľ, ako budete obedovať, ja vám pomôžem a budem orať na miesto vás. Ale ako by si mohol synček boli poháňať? Veď ani byč neunesieš. Nepotrebujem byť, povedal pálček, a než sa otec nazdal, vyskočil jednému volovi do ucha a hlasno zakričal. Hola, hola, hola, hej! A voli sa rozbehli a orali takou rýchlosťou, že než sa stihol otecko naobedovať, bolo už celé pole porané. Práve v čase, keď starček obedoval a pálček za neho oral, Šiel okolo bohatý sedliak a keď uvidel, že volí sami pole rýchlo orú, veľmi sa čudoval. Až prišiel na pole, počul tenký hlások, ale nech sa pozeral, ako sa pozeral, nikde nikoho nevidel. Tu som, v bavolovom uchu. Sedliak sa do ucha pozrel a naozaj v ňom zbadal chlapčeka maličkého ako pálček. A hneď aj zatúžil ma takého pomocníka, ako je pálček, ktorý by málo zjedol a pritom voli poháňal ako dospelý paholok. Hej, maličký! Chcel by si ísť ku mne do služby? A prečo by som nešiel? Tak poď hneď so mnou. <hý> Najprv sa musím spýtať otecka. Vyskočil z volového ucha, pribehol k oteckovi a pošepkal mu. Otecko! Nebojte sa o mňa, len ma dobre tomu lakomému sedliakovi predajte. Skoro sa k vám vrátim. Sedliak teda prišiel gocovi, že od neho synka kúpi. Starček najprv nechcel, ale nakoniec mu ho predal. Sedliak za neho dobre zaplatil a hneď si pálčeka strčil do kapsy a šiel domov. Starček sa potom vydal na pálčekovú radu za sedliakom. Pretože múdry chlapček mu... Prehrizol v kapse dieru a tou vyhadzoval dukáty, ktoré lakomý sedliak nosil stále pri sebe. Keď vyhádzal všetky dukáty, tak tou dierou vyskočil a pribehol za otecko. Ten si ho strčil do batvoška a šli domov. Lenčo čo prišiel sedliak domov, pochválil sa žene, akého majú múdreho syna. Žena moja milá, aj keď je palček maličký, zastane prácu za niekoľko paholkov. A aký je múdry. To som rada, že máme takého šikovného synčeka. V tom chcel starček vytiahnuť z batôška šikovného palčeka, ale keď do neho siahol, pálček tam už nebol. S Starček, starček, ty si ale popletko! Smiala sa mu starenka. Pálček totiž už dávno vyskočil z batôška a pozbírala z jedol omorvinky, ktoré starenke popadali na stôl, keď krájala chlieb a zapili ich piatimi kvapkami mlieka. Potom sa s ním šťastní rodičia hrali. Otecko ho posadil na lyžicu a vozil po stole a mamička ho zase hojdala na kolene. Palček sa smial a smial, až zaspal. Mamička mu potom ustlala v košíčku medzi klbkami nití a všetci traja spolu šťastne žili. A ak nezomreli, žijú dodnes.